Sfânta Evanghelie după Marcul, capitolul 1. Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, precum este scris în prorocie la Amale și Isaia, iată, eu trimit Îngerul meu înaintea feței tale care va pregăti calea ta. Glasul celui ce strigă în pustie, gătiți carea Domnului drepte face scărările Lui. Eu am botezat în pustie, propovăduim botezul pocăinței întru iertarea păcatelor.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 Aruncând mrejele în mare că cei erau pescari, și le-a zis Isus: Veniți după mine și vă voi face să fiți pescari de oameni. Și îndatălând mrejele, au mers după el, și mergând puțin mai înainte, a văzut pe Iacov al lui Zevedeu și pe Ioan, fratele lui, și ei erau în corabie, dregându-și mrejele. Și a chemat pe ei îndată, iar ele sunt pe tatăl lor Zevedeu în corabie, cu lucrătorii s-au dus după el.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 Tată, și ieși din el, și scuturândul l duhul cel necurat și strigând cu glas mare, a ieșit din el. Și s-au spământat toți încât se întrebau între ei, zicând: Ce este aceasta o învățătură nouă și cu putere? Că și duhurilor necuratele poruncește și se supun. Și a ieșit vestea despre el, îndată pretutindeni în toată împrejurimea Galilei. Și, îndată ieșind ei din sinagogă, au venit în casa lui Simon și a lui Andrei cu Iacov și cu Ioan, iar soacra lui Simon zicea prinsă de friguri și îndată i-au vorbit despre ea. Și apropiindu-se, a ridicat-o apucându-o de mână și au lăsat-o frigurile și ea le slujea, iar când s-a făcut seară și soarele acusese, au adus la el pe toți bolnavii și demonizații și toată cetatea era adunată la ușă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 ca să propovăduiești acolo, și pentru aceasta am venit. Și venind, propovăduia în sinagogile lor, în toată Galileea, alungând pe demon. Și un lepros a venit la el rugându-l și îngenunchind și zicând, De voiești, poți să mă curățești. Și făcându-i semilă, a întins mâna și s-a atins de el și a zis, Voiesc, curățește-te. Și îndată s-a depărtat lepra de la el și s-a curățit, și poruncindu-i cu asprime, îndată l-a alungat și a zis, Vezi, nimănui să nu-i spui nimic, ci mergi de te arată preotului și adu pentru curățirea ta cele ce arândui Moise spre lor, iar el ieșind a început să propovăduiască multe și să răspândească cuvântul încât Iisus nu mai putea să intre pe față încetate, ci stătea afară în locuri pustii și veneau la el de pretutindeni.